Vă bucur să fiu uh, din nou cu voi. Ne fost dor de voi, nu v-am văzut de... Asta e am impresia. Uh, faceți o treabă extraordinară, ani, Dumnezeu să te cuvinteze pe tine. Amin. Și familia ta, ceea ce faceți, extrem de necesar. Ca să pui cuvântul lui Dumnezeu în uh, inimile copiilor, urmă cu an bun de zile, țin minte, la o biserică pe care am păstorit-o în Sână Andrei. De fapt, biserica s-a început ceva de genul acesta, cu niște activități pentru copii. Au fost niște întâlniri la Casa de Cultură prin anii 91-92 și au venit... Copii buluc. Au venit 10 uh, chiar sute de copii. Adulții nu au răspuns. Venind copiii, absolut uh, normal că s-a investit uh, hrană, cuvânt uh, pe înțelesul lor. Atunci n-am înțeles uh, care era, de fapt, planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu este, a fost și este extraordinar. Iar acum, uh, Există o biserică acolo, chiar cu acei copii. Peste ani de zile, acei copii au devenit adolescenți, sau au căsătorit, chiar au copii acum acei copii. Și există o biserică acolo datorită sămânței care au fost plantate fără răspuns. Sămânța este cea care aduce rod de aceea ne aflăm astăzi în fața Cuvântului Lui Dumnezeu, în nădejdea în care acest lucru va aduce rod. Amin. Amin. Am venit la biserică să ne întâlnim cu Domnul. Iar Domnul este Logosul, cuvântul care noi astăzi ne hrănim, ne tragem seva, puterea din el, pentru că la el este puterea. Să ne-au fost încântată de această poezie de lung metraj al fratelui Întotdeauna am, am stimat oamenii care pot să memoreze atâta. Probabil că și-o zic cu, cu respect. În mintea fratelui există dosare bine aranjate. În mintea mea, eu niciodată nu am putut să memorez atâta, pentru că în mintea mea nu sunt dosare aranjate, dar sunt șuruburi, candelabre, vederi, scaune. La mine sunt sertarele, dar Alandala. Așa că Dumnezeu ne modelează într-un mod diferit, dar și sperăm și credem și e dorința ca să ne modeleze spre folosul altora. Aceasta este un lucru bun ca să fii spre folosul altuia. Astăzi vom avea un cuvânt uh, interesant, ca orice cuvânt din Sfânta Scriptură, de altfel, pe care eu îl voi predica. Eu sunt în față, gata. Un cuvânt uh, foarte fain, din Evanghelia după Ioan. Dragii mei, câți iubiți Evanghelia după Ioan. Albu o mână acolo digitată, așa de repede, înseamnă că iubești mult. Dumnezeu să te bine cu intervent. Face parte din canonul scriptural, trebuie să iubim toată Biblia, bineînțeles. Dar să știți că Evanghelia după Ioan este extraordinară. Dacă nu ați insistat peste ea, e bine să o faceți veți observa, veți vedea că este cu totul diferită față de celelalte trei evanghelii, care de altfel se numesc sinoptice, adică merg pe aceeași linie a unei descrieri amănunțite a lucrurilor despre Domnul Isus, spune doctorul Luca Ei bine Ioană el fiind un non-conformist unul care stând în turmă iese din turmă, ceva de genul acesta Evanghelistul Ioan a avut de altfel un statut mai aparte, fiind iubitul Domnului Isus, fiind singurul dintre ucenici care nu a văzut moartea prin martiraj vis-a-vis -vi de ceilalți care cu toți au experimentat martirajul, el, în schimb, a trăit mult prin anul, în jur de 90 ceva de ani, fiind chiar adolescent în momentul uceniciei Domnului Iisus în care el a, a făcut parte de asemenea Apostolul Ioan are parte la o schimbare la întâlnirea cu Domnul Iisus grozavă această schimbare o putem extrage de pe paginile Scripturii foarte evident și anume în momentul în care el a urmat pe Domnul Iisus împreună cu fratele său Iacob el, ei doi au fost numiți și aduce aminte? Știți, Nu, probabil că nu ce aduceți aminte? Fiind un netul, exact. Închipuiți-vă ce schimbare dramatică, ce schimbare evidentă în viața Apostolului Ioan. Și așa, este schimbare, agentul schimbării, maestrul schimbării, nu este nimeni altul decât Dumnezeu. Gloria lui. Amin. Dacă poate cineva să schimbe și dacă te uiți în viața ta, te uiți în oglindă în fiecare dimineață și spui Mai m-am săturat de tine, m-am săturat de mâinile tale, m-am săturat chiar de fața ta, îți spui ție în vreau schimbare în viața mea, vreau să se întâmple ceva în viața mea, ești candidatul ideal la schimbare. Dumnezeu nu este acel Dumnezeu care alege cei mai maleabili și flexibili oameni a, lucrez cum mai bine cu el. Cred că am să fac un apostol al iubirii din blândul acela om din biserică de pe rândul 2. E așa blând, e foarte pasibil la iubire. Așa că am să-l aleg pe el. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu a ales ca să facă o stâncă din cine? Din sangvinicul Petru. Nestatornicul Petru, el alege să zidească biserica lui pe un nestatornic. Vine acest fiu al tunetului, Ioan împreună cu fratele lui, și Iisus ce spune? Ei bine, tu ești numit acum fiul tunetului. Adică ceva de genul... Focul să te prăpadă, ucidă-te toaca, foc din cer să-ți ardă pui și vaca să se moară, să-ți cadă părul și să-ți se îngroașe limba. Alege un fiu al tunetului ca să facă un apostol al iubirii. Amin din nou. Să facă un apostol al iubirii. Dacă citiți această Evanghelie, este cu totul diferit. Și astăzi o să vorbim despre una din cele șapte minuni pe care a decis Duhul Sfânt, împreună cu Apostolul Ioan, să le scrie pe paginile Evangheliei lui. Apostolul Ioan alege șapte minuni. Un număr complet, frumos, numărul lui Dumnezeu. Toate aceste șapte minuni au o progresie fantastică. Începe cu primele minuni, bineînțeles, fiecare minune din cele șapte atinge un aspect al vieții noastre de zi cu zi. Prima minune începe într-un mod foarte cu minte, cu unta din cană. Dacă vă amintiți când transformă Iisus apa în vin, urmează mulțirea pâinilor, ceea ce înseamnă că Hristosul este Dumnezeul cel care poartă de grijă, în toate punctele de vedere. În partea umană, continuă apoi cu pâinea cea de toate zilele și culminează, n-am să le înșir pe toate, și culminează cu ultimele două minuni care sunt de o progresie fantastică. Penultima minune din cele șapte este cea despre care noi vom vorbi astăzi. Este minunea orbului din naștere. În care Hristos afirmă Eu sunt lumina lumii. Și apogeul și ultima minune are de-a face cu afirmația lui Hristos care spune, Eu sunt învierea și viața. Chiar dacă cineva va muri, va trăi prin mine. Și este minunea învierii lui Lazar din morți. O progres extraordinară. Ne întoarcem la penultima. Ar fi o sărăcie extraordinară să ne uităm la această minune ca la un caz izolat în istorie. Să te uiți la vindecarea orbului din naștere, să te uiți ca la o, una dintre minuni, o oh, ce frumos! Mai desenăm pe flanelograf la copii, uite orbul cum se duce, se... nu e nimic greu, să le și și o oh, ce bine că a fost, uh, uite cum a făcut o pacalea și că domnul Isus a făcut tot tin, acolo ia un și ia un i-a uns, i-a dus la Siloam, au fost trimis asta să ajungă la Siloam. și, iupii! Iupii, A fi o să enormă să izolăm acest caz doar prin această perspectivă. Pentru că aceasta Scriptură are reverberații și astăzi Această minune a Domnului Iisus Pe care a făcut-o Cristosul, adică unsul Adică acela care este și are întâietate în biserică Pentru că este biserica lui, dragii mei Amin. Nu este biserica unui om, a unui cult Este biserica Cristosului, Logosului Este a lui, este Hristos Domnul iar el a făcut această minune cu un scop A ales prin Duhul Sfânt, conform Timoteic Orice cuvânt este insuflat de Dumnezeu din această scriptură A ales ca să fie pe paginile scripturii cu un scop bine determinat Pentru ca noi, cu siguranță, ca să extragem de aici o învățătură Contemporană, o învățătură care să ni se potrivească Care fie aceea Haideți să vedem Eu capitolul 9, vă rog. <coughs> o să lecturăm tot capitolul 9, chiar dacă va fi mai mult, Chiesa Îndrăgostului Dumnezeu. Da? Capitolul 9. Sănătate. Nu, nu încă n să citesc. Capitolul 9, da? Din Evanghelia după Ioan. Când trecea, Iisus a văzut pe un din aștere. Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de sănăscut născutor. Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să arate în el lucrările lui Dumnezeu. Amen. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimesc. Vine noaptea, când nimeni nu va mai putea să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina, lumină. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tine, aceasta și a zis, du-te de te spală în scălătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimesc.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 M-am spălat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acela? l a întrebat ei. El a răspuns, nu știu. Au adus la farisei pe cel ce or mai înainte și erau zi de sabat când făcuse îi susțină și deschisese ochii. Din nou fariseii l-au întrebat și ei, cum și-a căpătat vederea? Și el a zis, mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd.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 Și când i-au venit părinții, i-au întrebat, acesta este fiul vostru care spuneți că s-a născut cum, cum dar vede acum? Dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii nu știm, întrebați-l pe el. Este în vârstă. El singur poate să vorbească despre ce, poate vorbi despre ce îl privește. Părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei. Căci iudeii hotărâserea acum că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis lui este mult în să întrebați-l pe el. Parisei au chemat a doua oară pe omul care pusese ori și au zis, Dă slavă lui Dumnezeu, noi știm cumul acesta este un păcătos. El a răspuns, dacă este un păcătos, nu știu. Eu nu știu că eram or și acum văd. Iarăși l-au întrebat, ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Acum v-am spus, le-a răspuns el și n-ați ascultat. Pentru ce voiți să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ce nici lui. Ei la o și au zis, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Aici este mirarea, le-a răspuns omul acela. Că voi știți de unde este și totuși el mi-a deschis. Că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, de acela îl ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva unui ori din aștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne vezi și pe noi, și l-au dat afară. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns, și cine este, Doamne, ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel care vorbește cu tine, acela este Cred, Doamne, i-a zis el și i s-a închinat. Apoi Isus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă ori. Unii din farisei care erau lângă el când au auzit aceste vorbe, i-au zis, doar nu-mi fi și noi ori. Dacă ați fi ori, le-a răspuns Isus: n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Amin. Amin. Aș ruga pe, uh, pe fratele meu să ceară bine binecuvântarea peste cuvânt. Haideți să plecăm capetele, așa cum suntem. Să bine binecuvântez și vreau să lași până la faptul tău. Amin. Să e Când trecea, Isus a văzut. Dragul meu, frată, și soră Niciun păsor de pe lumea aceasta, Hai să te o spun de-a dreptul, niciun predicator, oricât plin de, din fața, din spatele, am bunul, plin de dragul, să-i Nimeni de pe acest pământ, oricât de un s-ar fi, acel predicator, Păstor consilier, nu îi va păsa de tine. Continui propoziția ca domnul Iisus. Vreau să înțelegem un lucru și mai repetare accentuez subliniez. Orică de un s ar fi un predicat. Orică de profet ar fi un profet. Oricât de păstor ar fi de păstor, niciunul din acești oameni nu îi va păsa de tine, ca Iisus. Și trebuie să te aștepți la lucrurile Nu spune nădejdea în oameni. Nu te aștepta la ce nu poți să primești niciodată, pentru că vei fi dezamăgit. Nu-ți spune cârje în oameni. Pentru că oamenii sunt limitați. Pot să iubească limitat, dragul meu. O consiliere, oricât ar fi de lungă și orientată spre nevoia sufletului tău, tot va avea un capăt când trebuie să se ducă la masă să mănânce. Sau să ia copilul de la școală. Așa că nu-ți spune, te rog, nădejdea, nu căuta cârje în oameni. Pentru că nu vei găsi niciodată. Iată, în schimb, pe cineva despre care Scriptura spune, când Isus trecea, a văzut. Isus nu trece prin căminul tău, Isus nu trece prin viața ta și se grăbește să-și ia copii de la școală. Pentru că Isus Dumnezeul cerului și al pământului Dumnezeul triunitar are mulți copii dar are tot timpul pentru fiecare în parte în omnipotența lui în atemporaneitatea lui are timp pentru tine și te vede, dragul meu vreau să înțelegi un lucru el vede situația ta și tot așa a văzut de acest orb. Iisus trecea și a văzut un orb. Când trecea, Iisus era cu ucenicii și lucrul extraordinar despre ucenicizare era faptul și normal care și astăzi exact același, același rezultante, dacă cine aplică acest principiu al ucenicizării, când uceniciza Domnul Iisus, folosea fiecare oportunitate ca să-și învețe ucenici. Iată de data aceasta se iscă o debat aici. O vorbă între ucenicii și domnul Iisus, văzându-l pe acestor. Văzându-l pe acestor ucenicii lui l-au întrebat. Cine a păcătuit omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Cât, cât de oameni erau oamenii. Cât de omani au fost acești oameni omul acela cerșea pâinea lui cea de toate zile, nu putea să muncească și ei vin acolo și țin un colocviu despre un om care stătea și cerșea au ținut un seminar despre cine a păcătuit seminarul cu tema cine a păcătuit who's guilty cine e vinovatul de ce s-a întâmplat lucrul ăsta oare noi nu facem tot la fel ținem spirituale despre membrii de bisericii. Da ce a pățit de achelit? Au fost mândru, ha? A, și-a lovit mașina. Lasă că știm eu de ce și-a lovit mașina. N-a pus în slujba Domnului că n-a venit în misiune. Gândeam. De asta s-a întâmplat. Și ținem analize spirituale. Nu mă extrag din această sectă, nici pe mine. Și eu sunt unul din aceștia. Suntem umani, dragii mei. Tocmai vreau să facem diferența între Iisus și noi. Bineînțeles că putem să lucrăm la șuruburile astea, se poate lucra. Dragii mei, avem o enormă nevoie să ne uităm la sufletul Oamenii oamenilor. Închipuiți-vă ce era în inima acestui om care cerșea în timp ce alții veneau să-l cerceteze. Îi păsa cuiva de el că cerșea? Îi păsa de el ca persoană? Când trecea, cred că era stătul. Haideți să punem puțin reflectorul, să luăm de la ucenicii la Domnul Isus, să punem reflectorul pe acest ordinație. Și să vedem, să săpăm, să vedem ce a, ce a fost în universul interior acestui om. Gândiți-vă ce societate trăia acest om. El trăia într-o societate mistică, religioasă. Până la Dumnezeu și înapoi, dacă putem spune așa. Tot ceea ce se întâmpla în acea societate avea răspunsuri mistice. Avea, avea direcții mistice. Și pe lângă el, cu siguranță, treceau mulți. Era într-un loc, într-un vat comercial, bun, era cercetor, trebuia ca să nu putea să fie cercetor pe câmp, nu? Era într-un loc unde oamenii treceau. Și oamenii acești, mistici, treceau pe lângă el să facă psicoamarii. Trecea către un fariseu, nu te atinge de el. Și nu știe pe cine a atins? Și se transmite atingerea, atingerea oamenii treceau și comentau despre el. Și el era în în acolo, prăpuit pe din afară, prăpuit pe dinăuntru de vorbele oamenii. Când Iisus a văzut, n-a văzut praful de pe hainele lui. N a auzut praful Ce tragedie, dragii mei, aceste desene care le punem noi pe flanelograf și le desenăm la copii, Iubii! astea au fost tragedie. Gândiți-vă la părinții lui, când s-a născut acest copil, când s-a născut rutia mea, cum creștea? Eu întrebam pe Cristina, pe sosea, acum vede? -te? Acum nu vede? Nu ai leptare, nu stai, nu vede, eu, nu vede. Dar acum nu vede? Tata, tata, da, rutin, tata, rutin, tata. Eu. Cam așa au făcut și părinții acestui or. Prima lume. A doua lume. A treia lume. cum și-a educat acest copil? Știi? Dragul tati dragul mami, afară e iarba verde. Sus. Bine, tata, ce e ve aia verde? O culoare. Ce e culoare, tata? Și discuția se Tragedie, Explică cuiva cum are tot culoare. Explică cuiva. Dacă acest or devenea orb la o vârstă mai înaintată, era diferit. Avea o oarecare memorie vizuală în creierul lui și putea să înțeleagă. Dar orbul acesta s-a născut or el n-avea niciun punct de sprijin o referință vis-a-vis -vis de ce înseamnă o formă doar normal doar prin simțurile tactile care probabil că erau mai accentuate sau prin auz pentru el era o lume diferită și el era un marginaș un un periferic al societății în acea societate dragii mei vreau să înțelegeți că nu exista programe sociale nu putea citi Biblia în braille. Nu avea semafoare care opreau când s-au când ridica bastonul, toate mașinile se opreau, nu exista așa ceva. Acolo supraviețuia cine avea puțin mușchi să poată să muncească. Îi rămânea doar o singură slujbă, să cerșească. Și ca să fii un cercetor, ca și acum, ești undeva la periferia, <coughs> Vedem totuși că este o familie cât de cât respectabilă, dar care n-a reușit să-l întrețină. N-a bani suficienți ca să-i asigure un trai, o pâine pe masă și lui. De-aia probabil se descurcau ei. De unde știm că e o familie respectabilă? Prin simplu fapt că ei se temeau, în convorbirea cu farisei, se temeau să nu fie da să din sinagogă. Avea o poziție de clasă Medie, sub medie undeva De oameni onorabil O familie Dar văzând copilul El creștea copilul Își dădea seama că n-avea decât o singură șansă Să cerșească Fiind o familie onorabilă Nu era o familie cu antecedente Păcătoase, majore Pentru că exista întrebarea de unde știm cine a păcătuit? Dacă există un păcat major, vizibil, societatea l-ar fi și condamnat deja. Dar nu a existat. Era o familie respectabilă. Și atunci s-a pus întrebarea cine a păcătuit? Mai mult decât în întunericul din viața lui. Vreau să înțelegeți lucrul acesta clar. Mai mult decât în întunericul fizic. Olfactiv din viața lui. Era un alt întuneric, mai groaznic, mai dens, mai palpabil. Era întunericul întrebării: De ce, Doamne? De ce eu? De ce tocmai eu? Aceeași întrebare pe care ne-o punem noi: De ce tocmai eu, Doamne? Când te uiți la copii de bani gata, când trec pe stradă cu mașini puternice, sau te uiți la niște biruitori a acestei lumi, aparent, bineînțeles, pentru că nu cunoaște nimeni interiorul lor, te uiți și spui, de ce eu nu? Ca ei. De ce m-am născut, Doamne, în familie în care m-am născut? Doamne, de ce am... Handicapul acesta emoțional de care am. De ce am părinții ăștia? De ce eu sunt unde sunt, Doamne? De ce eu? Cum este de ceul tău comparativ cu de ceul lui? Vreau să te întreb. Am luat uh, cu pe cineva când a venit ieri în pace. O femeie și un bărbat la 60 de ani făceau disperați cu mai meu să ridic în fața mașinii și am luat și probabil doamna s-a pus în față probabil că premeditiv ea a început să se plângă spun premeditiv ca să nu credea că iau. am mă rog, o să vedeți asta, mai colo. Și au început să se plângă. Vai, ce mi s-a întâmplat! Vai, că dau un diabet!" Mi-a dat și-a mi a dat și a s a stricat motor. Am cumpărat un alt motor și el a stricat, am mai... Dar ați dat banii?" Nu!" Și m-am opușcat. Păi da, dar... Dar, dar, dar nu mai pot, că nu mai pot, că dau un diabet cam la 200 de glicemia." nu mai pot, dar bărbatul să sub... Lasă, lasă!" Se vedea că era cățelușul ușor care mergea după ea. Lasă, las, să-l las, ca m-am și. Până la un moment dat, când auzi ceva, Doamnă, vrei să vezi necaz? Tu de la spital. Eu vin de acolo. Tu te la spital. Să vezi accident în care o fată a sărit în fața mașinii. Și are așa o bucată din capei lipsește, din calota craniană. Și părinții plini de sânge, și părinții disperați, alea ne cazuri. Lovite cu mașina, toată prafă put o ieși din operație, uh, un doctor îmi spune, am, uh, am salvat o petiță dar e varză toată. Vorbele lui. Tu e acolo, doamnă, acolo să vezi. E sănătoasă, da. Care e problema? Care-i problema? Judecând comparativ, noi ne uităm numai spre Ves. De ce ne uităm spre Est. De ce, Doamne? Și acest orb avea un de ce enorm și de mult. De mult persista această întrebare. Cine a păcătuit? Auzind această discuție, ucenicii cu Domnul Iisus aude un răspuns la de lui pe care nu l-a mai auzit niciodată. Niciodată n-a auzit vocea care urma să-i răspundă. De ceului de-o viață. A auzit tot felul de răspunsuri. A, părinții. A, cine știe ce a făcut el? și el probabil dădea și mai există unele curente care îți spune să cauți în spate dar pe la părinții și pe la generațiile să sap și te pune să fii vinovat de ceea ce nu știi. Atenție mare dragii mei, la teologiile care pe piață. Atenție mare. Pentru că lumea nu mai știe ce să inventeze și mai scoate una pe piața bisericii. Ceva nou. Calea vechi, rugăciunea și postul de demodată și mai scoate ceva pe piață. Și iară să scoate generațional cine e un păcătui, domne? Și omul să se simțea vinovat? De ceul lui este urmat de un răspuns la care nu s-a așteptat niciodată. O voce care n-a mai auzit-o niciodată, autoritară,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 total altceva decât ce am auzit până acum. Niciodată nici un fariseu, nici un saducheu, nici un preot, nepreot, laic, profan, ce-o fi fost, dulgher, fierar care a trecut prin fața mea, nimeni nu mi-a zis răspunsul cum a făcut acest om. A simțit cu siguranță o autoritate de Dumnezeu, o autoritate divină. Exact ca atunci când știi că Dumnezeu îți vorbește, vorbești cu unul în față în față și el probabil că spune ce spune și în discuția lui extrage o propoziție care știi că Dumnezeu îți vorbește. Așa s-a întâmplat. Și urmează faptul în care el este trimis exact aceeași voce autoritare îi spune. După ce faci un lucru nemaiauzit și nemaivăzut văzut și, și ne... Ne auzit în mediile doctorești, îi unge cu scuipa un ADN de Dumnezeu, dragi mei, și cu tine, țărână din ce suntem, îi unge ochii și îl trimite la Siloa. Cine s-ar fi dus dacă nu auzea vocea unui fiu de Dumnezeu? Ați experimentat ceva de genul în care, în momentul în care v-ați întors la Hristos și s-a făcut acea chemare în față mulți, pe pentru mulți am auzit spunând nu știu ce, dar parcă o mână m-a ridicat și dintr-o dată m-am văzut în față n-am putut să scaun, să stau pe scaun cred că a doi m s-a întâmplat și cu acestor. or vocea aceea care i-a dat acel răspuns la deceului lui de o viață acea voce a simțit autoritatea în acea voce și s-a dus ca priviris. Cred că nici el nu mai știe. O să nu întrebăm cândva. S-a pomenit făcând ceea ce spune acea voce. Niște non-sensuri. Aparent. Umane, niște non-sensuri. Să te facă cineva o papaleașă din și pământ, să sun gogii, să te trimite la apă, să te și să vină apoi. N-ar niciun sens. Dar el a făcut-o, de ce? Pentru că a simțit Autoritatea din vocea Acelui bărbat Și Biblia spune Că s-a întors Văzând Bine Gloria. Nu știu ce a experimentat El când a deschis ochii, Când a văzut frumusețea, există o pictură acest orb este până la până în apă și dă slavul Lui Dumnezeu și se uită mira. când a deschis ochii și a văzut ce înseamnă Aha, știam, am auzit că cerul e albastru dar nu știu ce înseamnă cerul e albastru Iarba este verde. A, uite, la i frumos, iar la urât. Dar toți sunt frumoși, de fapt. Ce frumos sunt oamenii creația lui Dumnezeu. Ce frumos e cerul. Iarba verde, de acasă. Creația lui Dumnezeu. Extraordinar. A început să vadă, a uitat de Domnul Isus, a uitat de ucenit, a uitat de toți pe moment, văzând, doar văzând. A intrat în globul lui ocular, a extras tot ce putea, numai să vadă tot, să vadă tot, să vadă tot. S-a întors văzând bine. Interesant, în urma acestei vindecări, se o, o cearcă între o neînțelegere a fariseilor. El este adus la farisei de două ori. Dus, adus, dus, adus. A dus. Ca și cum el n-ar avea o personalitate și un cuvânt de spus la tot ce s-a întâmplat. Farisei erau, după cum bine știți, O mișcare, fariseu de fapt înseamnă pus deoparte, pus deoparte bineînțeles pentru Dumnezeu. Această sectă, această mișcare a apărut undeva în perioada robiei babiloniene, în care în Babilon acolo, ca toate lucrurile de altfel, a început bine. Toate lucrurile spirituale, aparent ritualuri, au avut la începutul lor un sâmbure de bine de a face ceva. Care de parcurs au devenit ritualuri, religii și așa mai departe. Și noi avem ritualurile noastre. Ritualurile bisericii carismatice. Trei cântări de laudă, două de închinare, colecta, predica, acasă și păpita. Deci și noi avem, stați liniștiți, relax, stați flexați cu genunchii. Și noi avem ritualurile noastre. Ei bine, acești parisei care cândva, cu sute de ani în urmă, au început bine, au ajuns chiar în secolul nostru să fie la un statut, chiar de pariseu. Și când spui pariseu, nu mai spui despărțit, pus deoparte pentru Dumnezeu, ci spui, a, pariseule, pățarnicule, ești un pariseu. Nu știu că la origine, de fapt, pariseu înseamnă pus deoparte. nu lucru bun. Ca de acel cândva bănuiesc că aprindeau luminile, lumânările în biserică, a fost un fapt bun. Aveau o semnificație. Ca, de exemplu, semnificația în care uh, strângem colecta, nu? Poate să fie un lucru bun, poate să devină un lucru rău. Ei bine, nu facem o analiză a fariseului, nu asta vrem să facem noi astăzi. m interesant că acești farisei care a fost puși de o parte pentru Dumnezeu, îi ia întrebări pe acestor. Și atâta îl aduce, ne aduce părinții încoaci, părinții la un moment dat, ca să nu fie dat afară din sinagogă, întrebați pe el. Iar îl aduce pe el înapoi, la care el foarte contrariat. Le spune, de ce tu mă chemați? Nu v-am mai spus odată, ducul vreți să fii și voi nici lui? Lui Hristos? Interesant, verticalitatea lui, dragii mei. Verticalitatea lui față de ceea ce i s-a întâmplat El nu s-a mulat, ca să spun așa, după ceea ce vreau Falisei de dragul lor Nu e adevărat, ci din contra, a stat în picioare pentru ceea ce Hristos i-a făcut Vreau să te întreb pe tine, cum stai în picioare? Ești vertical față de ce ți-a făcut Hristos? Sau te după ideile oamenilor? Iată un om vertical, care din cauza, tocmai din această pricină, s-a mai întâlnit odată cu Isus. și când se întâlnește cu Isus, are loc această celebră conversație, această întâlnire de gradul 3, Dumnezeu și omul. În care Dumnezeu, Hristosul, Logosul întrupat, Isus, Fiul lui Dumnezeu, stă în fața Lui și spune Eu sunt acela! Eu sunt lumina lumii! Eu sunt învierea și viața! Eu sunt Cel în care tu trebuie să crezi! Unde este ca să cred în El? Eu sunt acela! Și s-a închinat ce dovedește divinitatea Lui. După care Isus face o separare. Atât de clar. Și separarea este următoarea. Cei ce văd și cei ce nu văd. Ce avem noi de învățat din această minune a Domnului Isus? Noi cu toții ne naștem în întuneric, dragi mei. Încă o dată, repet, peste secole asta avem noi de învățat astăzi. Noi, cu toții, ne naștem în întuneric! Cât ați văzut în întuneric total? Poate nu știu ce vreau să spun. Nici eu n-am știut ce înseamnă un întuneric total până n-am fost într-o peșteră. Am fost într-o peșteră activă, peștera Bucui de lângă Anina, o peșteră de 4 km, foarte care mergi cu barca în peșteră după ce mergi cu barca prin niște grote te urci prin apă, mergi prin în fine. Foarte, foarte, foarte interesant pentru dacă pentru amatori de Andre <coughs> Andre. A, a Andre. <coughs> a, ăndere. Ha? A, ăndere. Sigur. <coughs> Așa spune eu. Așa. Și am un prieten care e șeful speologilor pe Banat și el ne-a dus acolo. Și ne-a făcut o demonstrație. Haideți să vedeți ce înseamnă un întuneric total. Percepția noastră de întuneric este ceva de genul în care, până la urmă, te obișnuiești cu întunericul și chiar vezi ceva. Mai este o reflexie a lunii, mai vine de undeva pe sub perdea, o casă, undeva puțină lumină, de la Lumina unei mașini, ideea că nu este un întuneric total. Și tot te mai obișnuiești cu un tuneri, cu chiar despre merge. Să nu mai spun dacă este lună plină. Ei bine, în acea peșteră am văzut un întuneric absolut. Am stins uh, lampajele noastre alea cu carbid, cu luminițele acelea și s-a stemnat un întuneric un întuneric, un întuneric atât de gros ne povestea omul acesta că mulți au murit chiar la 100 de metri de ieșire pentru că au rămas fără lumină. Nu mai are niciun sens al orientării. Unde-i stângă, unde-i unde dreapă, Unde bine să sunt câteva artifice pe care poți să le, mai trebuie să le cunoști. Să știi unde să mergi, încotro, nu mai știi nimic. Nu poți să te iei să mergi pe după perete, pentru că peretele întropește, poți să duci pe altă galerie și te îngurci și ajung și, și mulți au murit pentru că îi s-au scins lumina. Și n-au reușit, chiar i-au găsit la o distanță foarte mică de ieșirea din peșterea. <coughs> noi ne naștem aplicații Pentru noi. Ne naștem într-un întuneric Când noi ne naștem ne naștem cu spatele la Dumnezeu. Iar ca să vezi, s-a întâmplat în viața ta și în viața mea un miracol. Și acest miracol înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu. Nimeni nu vede decât dacă se întâlnește cu cel care este lumina lumii. Nu există o altă lumină în această lume, nu există un vindecător care să-ți dea o lumină decât cel care stăpânește, cel care nu o aduce, ci este lumina lumii. Exact cu nimeni nu va învia decât dacă se întâlnește cu cel care este învierea. Noi nu povestim despre ci ne întâlnim cu el. Și dacă Există ceva care te-a dus în biserică, este miracolul nașterii din nou. Fi 3 cu 5 și anume prin înnoirea minții noastre, prin spălarea făcută a nașterii din nou făcute de Duhul Sfânt. În momentul în care tu te-ai și ai o întâlnire reală, personală, directă de gradul 3 cu Fiul lui Dumnezeu, cu Cel care este lumina lumii, din acel moment pășești în lumina dragă biserică de câte ori ai ocazia, predică despre nașterea din nou este un adevăr este o substanță pe care trebuie să o spui întâlnirea cu Nicodim tot Ioan sublinează cu câteva capitole înainte întâlnirea cu Nicodim este atât de evidentă și clară, adevărat, adevărat îți spun, că nimeni nu va intra în împărăția cerurilor dacă nu este născut din nou. Ai pe Fiul lui Dumnezeu, ai viață veșnică. Haideți, dragii mei, să predicăm ceea ce trăim. Fă tot posibilul, dragul meu frate și sor, în primul rând respectăm această naștere din Respectă faptul că Isus i-a dat lumină și vezi. Respectă acest miracol al nașterii o mulțumește lui Hristos. Doamne, îți mulțumesc că o văd. În momentul în care eu m-am întors la Hristos a fost de pe o zi pe alta. Cu o zi înainte eram cum eram și cunoșteam la nivel de informație despre Dumnezeu și așa mai departe. A doua zi, după o simplă rugăciune, în care l-am chemat pe Hristos să vină în viața mea, cu vocabularul non-religios pe, non pe care îl știam atunci, a doua zi când m-am trezit, tot ceea ce era informație cu 24 de ore înainte a fost revelație. Știam că Dumnezeu există, știam că există rai, că există iad și știam că eu sunt mântuit din acea bucată, din acea perioadă de vreme. Aceasta înseamnă nașterea din nou făcută autentic și plenar și direct de Duhul Sfânt. Acest lucru înseamnă să vezi, poți să fii catolic, poți să fii popă, poți să fii suveran pontif, poți să fii arhiereu, poți să fii un alt preasfințit, ce ai fi! Nu ești născut din nou conform Scripturii, cuvântul lui Dumnezeu n ce căuta în împărăția Lui Dumnezeu Poarta ți se va închide în față Scriptural Adevărat, adevărat Cine nu se naște din nou Cine nu începe să vadă Și vederea o Duhul Sfânt Întâlnirea cu Hristosul îți dă această vedere. Lucrurile sunt clare. Isus a făcut această separare. Vezi sau nu vezi? În care ești. Cu siguranță ești la biserică și presupun că, că vezi. Dar am accentuat aceste lucruri ca să iubim pe Domnul pentru că ne-a ajutat să vedem. Și să spui celorlalți care sunt întuneric să stai vertical exact acestor. Să stai vertical, exact cum El a stat. Pentru ce s-a făcut Hristos? Pentru că s-a dat lumina. Stai vertical, stai drept. Pentru că Dumnezeu poate să multe lucruri care n-ai răspuns. De deci ce urma. Dumnezeu cu siguranță poate să extragă numai lucruri bune. Din toate aceste lucruri. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Bine, drag. Mulțumim, doamne, bunțumim. Bună, drag. Eu nu vrem să spunem că apariției, noi îi vedem. De deci ce vă spune și noi, pentru că spuneți că îi vedeți, rămâneți orbi. Vrem să ne rugăm, Doamne, cercetează-ne și dacă cumva nu vedem, nu vrem să vedem. Amin? Pentru că poți să fii luminat, dar să... Vorbești nou, dacă nu ți de domnul de numi la numul care este Hristos. Aveți nevoie de rugăciune, vreți să ne rugăm? Și la și pe orică, în aici vreți să ne rugăm pentru, nu neapărat pentru fiecare, dar dacă aveți probleme putem să ne rugăm la urmă. Și nu este doar ceva care ne facem un la biserică, ci credem că Dumnezeu ne la rugăciune. Amin? Amin? Și noi cu toții avem nevoie de sprijin reciproc, Chiar dacă nu, unei pasă așa cu Dumnezeu Florin la început așa de mult, dar totuși este cineva care în pasă de noi și El poate să rezolve problemele noastre, dar vrem să ne susținem în rugăciune unii pe alții. Și o să vrem să ne rugăm și pentru Lidia, echipa, ca Domnul să și săptămâna asta, cu tabăra. Avem și noi tabără care ne așteaptă în 27 luna asta, avem nevoie, vrem ca Domnul să să lucreze în această tabără. Tema taberei este nu te las. Până când nu mă binecuvântez Și cred că Domnul Baluca În tabela asta și vrem să Îi da Domnul Ungere cum să fie numai distrație Ci cred că Domnul să cerceteze Toți tineri din de acord. Mm. Și ca biserică este important Să ne rugăm Pentru aceste tabele Pentru că Dumnezeu atinge tinerii Și noi am văzut de-a lungul anilor Și este biblic Pavel to'lea una îi pe biserică Ce să facem? Rugați-vă. Rugați ca cuvântul lui să fie cruzit cu îndrăsneală. Amin? Așa că hai să ne rugăm. Hai să ne rugăm picioare vă Aveți nevoie de rugăciune? Vreți să ne rugăm pentru ceva nume? lume? Pentru Cătălina? Vreți să ne rugăm pentru Lore? Altcineva? Mai aveți nevoie de rugăciune? Sora Eliana? Voi că o să fiu bine să vrei să fac. să